Bwana, aliahidi atatenda, tumaini e atatenda, roho yangu, nafsi yangu, tumaini niwe Mawa so yake ni maku atagi za favilizake rimowa ke kwangusika sifawai Yesu Kristo analitukuzwe milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua anazotupa tunapolitafakari neno lake. Hakika si kwa uweza wala si kwa nguvu bali ni kwa roho wa Bwana. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho wa Bwana. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Leo kwa neema ya Mungu tunahitimisha tafakari hii yenye kichwa kinachosema Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Tumejifunza umuhimu wa kutafakari maandiko kwa kina na kwa kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili tupate ufunuo uletao maarifa. Tumeona kusoma au kusikiliza bila kutafakari kwa kina tunachopata ni ujumbe uletao taarifa tu na taarifa kama taarifa haina uwezo wa kumtoa mtu kwenye maangamizo ndio maana watu wa Mungu hawaangamizi kwa kukosa taarifa bali wanaangamizwa kwa kukosa maarifa watu wa Mungu hawaangamizi kwa kukosa taarifa bali wanaangamizwa kwa kukosa maarifa rafiki mpendwa maarifa yana nguvu pale yanapotumika maarifa yana nguvu pale yanapotumika Knowledge is power once supplied. is power once Kwa hiyo ni muhimu kujifunza kutumia maarifa tunayofunuliwa na Roho Mtakatifu katika kuomba kwetu na tukubali yatubadilishe mawazo yetu na njia zetu. Ni muhimu kujifunza kutumia maarifa tunayofunuliwa na Roho Mtakatifu katika kuomba kwetu na tukubali hayo maarifa yatubadilishe mawazo yetu na njia zetu tukimtii roho mtakatifu kwa kutamka yale anayotuongoza kutamka tutauona uongozi wake katika kuomba kwetu na nguvu zake zikitenda mambo makuu katikati ya maisha yetu tumeambiwa maombi sio kutamka maneno yetu na kumalizia kwa jina la Yesu maombi sio kutamka maneno yetu na kumalizia kwa jina la Yesu tunapaswa kufahamu mara zote tunaposema kwa jina la Yesu Tunamaanisha mamlaka inaozungumza ni mamlaka ya Yesu. Tunaposema kwa jina la Yesu, tunamaanisha mamlaka inaozungumza ni mamlaka ya Yesu. Kwa hiyo, kama tunachosema hakitokani na Yesu, basi tukisema ni kwa jina la Yesu, tunakuwa hatutumii jina la Yesu Kristo katika kweli. Kama tunachosema hakitokani na Yesu, basi tukisema ni kwa jina la Yesu, tunakuwa hatutumii jina la Yesu Kristo katika kweli. Rafiki mpendwa, ni muhimu kufahamu kwa ulimwengu wa roho unaheshimu sana nafasi na mamlaka ya anayezungumza au anayeomba. Ulimwengu wa roho unaheshimu sana nafasi na mamlaka ya anayezungumza au anayeomba. Tunapo ufunuo wa Roho Mtakatifu, unatusaidia kujua mamlaka tulionayo, mipaka yetu na mapenzi ya Mungu ya tupasayo kufuata kwa wakati usika. Tunapofuata ufunuo wa Roho Mtakatifu unatusaidia kujua mamlaka tulionayo mipaka tulionayo na mapenzi ya Mungu yatupasayo kufuata kwa wakati usika pasipo ufunuo wa Roma takatifu ni rahisi mtu kuvuka mipaka na mara nyingine kupoteza mwelekeo kabisa pasipo ufunuo wa Roma takatifu ni rahisi mtu kuvuka mipaka na mara nyingine kupoteza mwelekeo kabisa imeandikwa katika Mithali sura ya 29 mstari wa 18 Mithali 29:18 pasipo maono au ufunuo wa roho watu huacha kujizuia pasipo maono yani ufunuo wa roho watu huacha kujizuia bali anaheri mtu yule aishikae sheria bali anaheri mtu yule aishikai sheria au yule alishikae neno la Mungu rafiki mpendwa ili roho mtakatifu asikose silaha ya kutupigania Tunapaswa kuhakikisha tumelijaza neno la Mungu mioyoni mwetu. Ili Roho Mtakatifu asikose silamu kononi mwake ya kutupigania, tunapaswa kuhakikisha tumelijaza neno la Mungu mioyoni mwetu. Likiinuka shambulizi la yule mwovu kwa jinsi yoyote, liwepo ndani yetu neno atakalo litumia Roho Mtakatifu kutupigania. Ni neno lililokuwa ndani ya Yesu Kristo ndilo alilolotumia Roho Mtakatifu kumshindia kule nyikani alipojaribiwa na ibilisi. Ni lile neno lililokuwa ndani ya Yesu Kristo ndilo alilolitumia Roho Mtakatifu kumshindia kule nyikani alipojaribiwa na ibilisi. Unaweza ukaisoma habari hiyo katika Injili ya matai sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 11. Rafiki mpendwa, neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni silaha hatari kuliko zote katika ulimwengu wa roho neno hilo ni lile tunalofunuliwa na roho hilo ndilo neno litokalo kinywani mwa Bwana angalia Bwana anachotuwaambia kwa habari ya mamlaka ya neno lake angalia Bwana anachotuwaambia kwa habari ya mamlaka ya neno lake katika kitabu cha Isaya sura 45 23 24 Isaya 45 23 24 anasema kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki wala halitarudi ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa kila ulimi utaapa mbele zangu kila goti litapigwa kila ulimi utaapa mmoja ataniambia kwa Bwana peke yake iko haki na nguvu Nam, watu atamweleea yeye na wote waliomkasirikia watatahayarika Isaia moja mstari wa kumi na sita imeandikwa Bwana wa majeshi ndilo jina lake nami nimetia maneno yangu kinywani mwako nami nimekusitiri katika uvuli katika kivuli cha mkono wangu ili nizipande mbingu na kuiweka misingi ya dunia na kuwaambia sayuni ninyi ni watu wangu Yeremia 23:29 Bwana alisema je neno langu si kama moto asema Bwana na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande Yeremia 1:12 11, Bwana akaniambia umeona vema kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize niliangalia neno langu ili nilitimize tuombe Mungu mkuu na baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Tunakushkuru kwa mamlaka ya neno lako na uweza wa Roho Mtakatifu tendo kazi pamoja na neno katika kutulinda na kutupigania tunakushukuru Bwana kwa kutufunulia jinsi neno lako linavyotenda kazi katika ulimwengu wa roho tunakuomba utusaidie tukapate kupokea ufuno wako na maarifa yako tusije tukaangamizwa kwa kukosa maarifa Tunakuomba neema yako tuwezeshe kulijaza kwa wingi neno lako mioyoni mwetu ili wakati wote liwepo kama salamu mkononi mwa Roho Mtakatifu. Tufundishe e Mtakatifu kutumia kwa usahihi maarifa unayotufunulia. Tukapate kuomba sana mapenzi ya Mungu na kufuata njia zako. Tujaze e Mtakatifu na mawazo yatokayo kwako. Tukapate kuona kama uonavyo wewe. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa kwa neno lako na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Unatupa nguvu za kumshinda yule muovu. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatiisha vyote vilivyo ndani yetu. Mawazo yetu na fikra zetu zikapate kuliti neno lako Mungu. Tunakataa mawazo yote mabaya na kuziacha njia zote zinazopingana na ufunua wa kweli wa Roho Mtakatifu. Tunageuka na kutubu e Bwana, tukapate kuzifuata njia zako. Tunatumia mamlaka ajina lako Yesu Kristo kukanyaga nyoka na nje na nguvu zote za giza. Tunakataa kila aina uteka wa shetani katika maisha yetu. Tunaamini katika nguvu ya neno litokalo katika kinywa chako. Nasi tunasema kwa Bwana peke yako, iko haki na nguvu. Tunakiri kwa jina la Yesu, neno lako litokalo kinywani mwako halita kurudia bure, bali litatimiza mapenzi yako e hey, Bwana, ulilolituma kuyatimiza katikati ya maisha yetu. Jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe sita mwezi Oktoba mwaka wa na na tatu. Rafiki mpendwa, ili Roho Mtakatifu asikose silaha ya kutupegania, tunapaswa kuhakisha tumelijaza neno la Mungu mioyoni mwetu. Basi Mungu na atubariki, wiki hii kawe, wiki njema, tumalize weekend hii kwa amani. Damu ya Yesu Kristo ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Nguvu ya neno la Mungu na mamlaka yake ikatuinue kutoka utukufu hata utukufu kwa jina la Yesu. Amen.